Втората лекция – Мани. Един от най-дълбоките гностични учители. Живяло в Вавилон и Персия. Син на персийски родители. Учител, пророк, мистик. Учението му е гностична световна мъдрост. Основана около Трети век, за която много се е говорило около хилядолетие. На 12 години получава първия си гносис и посланието му е. Когато му се явява, Бог му казва отдели се от хората, ти не принадлежиш към тях. Ти си предопределен за съвсем друг път. На 24 години получава втори гносис напуска всички религии и навлиза в мъдростта. Получава право за мъдрост. Второто послание е времето настъпи, разгласи своето учение и това разгласяване започва в Индия, Египет, Китай и на много други места. Мани отрича напълно църквата и казва Аз съм апостол на Христос, а не служител на някаква бедна църква. Не служител на паднала църква, служител на Христос. Аз узнах Бога и разбрах, че Той е моята същност, а не църквата. Църквата никога не може да бъде моята същност. Аз съм свързан с Бог, а не с църква. Чрез Бога виждам, а не чрез църква. Книгите му са главно на арамейски язик и голяма част от тях са горени, защото истината е всякога опасност за света. Макар, че преди време се чудих на една страхотна книга Богомилска, много рядка, от която има малки откази, казва се «Зелейник». Книга, която може много да помогне на хората, цялата е с Богомилски рецепти. Тя също е горена. Представете си, докъде стига страха от истината от тези неща. Богомилските магови са дали истински рецепти. Много рядка книга, както идей. Така. Мани е получил великото си откровение от Алтаум на арамейски велик приятел от най-дълбоките висши светове. Ал Таум. И тогава Мани е казал, откровението ме откъсна от света на хората. Учението на Мани е смятано за Велика Ерес. Както ви казах, истината е била наречена Ерес. Смятано за Велика Ерес и за голям противник на християнството. т.е. там, където не иска да се чуе и друго мнение. Което не само, че може да обогати някой път, но може и да те спаси. Мани на персийски означава реч, слово изливане, проводник или изливащият манна. На сирийски името, името му има значение на скритост. Има и други имена, мани, например сураик, а също и на древносирийски мани хая, т.е. мани животът или живият казва аз избрах, избрах пътя на светлата субстанция и приумножиха се моите врагове това е задължително избереш ли твърдо истината и много твои близки хора и приятели и братство и откъде ли не могат да ти станат врагове това е мярка, че си в правия път така, приумножиха се враговете ми но истината ми откри тайнство, скрито от света и от човешкия род. Бог благоволи над мен и ме освободи от заблужденията на църквата и света. Великият Бог ме оказа голяма милост. Отец ми откри великото таинство на своето величие. Неизреченото е скрито от всички религии, то се дава само чрез гносис, истинско знание. Само в истинското знание е спасението. То никога не идва от вторично знание, а само чрез гносис. И така, мъдростта на мани. Спасителното знание се нарича гносис, а също и себепознание. Гносисът е събуждане на първо човекът. Синът Божий. Когато Бог спаси себе си, всички души, тогава и всички души ще бъдат спасени. Бог се спасява в човека, когато стане син. И тогава ще дойде, когато Бог стане син, и тогава ще дойде краят на света. Мани казва, дълбините на тъм, в дълбините на тъмнината видях тайна и там изгрях. Чистотата заменя всяко кръщение. Забележете! Чистотата заменя кръщението. Но кръщението никога не може да замени чистотата. Чистотата е трапеза за светлината и казва там където любовта не достига всички дела са несъвършенни. Значи, там, където в човека не достига любов, всички дела са несъвършенни. Мани казва, трябва да вярваш, но чрез дълбоко истинско разбиране. В правилното действие няма зло. Тук съществува само Бог. Но в неправилното действие Злото се създава. Навлиза в човека и той става сътворен. Когато доброто не се прави правилно, то също става зло. Казва Мани. Значи, когато доброто не се прави правилно, например, когато се натрапва и така нататък, или когато не се различава, то също става зло. Който действа правилно, ще възстанови откраднатата си светлина. Дал съм една формула, много важна скоро. Господи, само ти госпоствай в мен, за да ти служа. Простичка дума. Когато Бог стане господар в тебе, той ще научи ти самия, как да станеш правилно господар в себе си. Една от най-важните формули. Таза формула ще, ще започне да управлява и паразитите в тебе, и трудностите, и така нататък, и така нататък. Много простичка, но много важна. Така, правилното действие звучи като глас от светлина. Правилното действие отстранява човешката природа. Правилното действие, казва Мани, създава душа. Мъдрото действие, това е нещо по-друго. То е от по-виж порядък. Когато събереш много правилни действия, ще отключиш в себе си пътят към мъдростта. И тогава ще постигнеш и мъдрото действие. Правилното действие е универсален език. Това е и според мани древната култура. Нечистите действия, това е замърсеният език. Правилното действие е свещено, но понякога е непознаваемо. Всеки човек е оформен от своите действия. Те са го образували и те го водят в строго определен път. Тези действия го водят в строго определен път.